Доводилося знову йти в окопи В 17 році дізналися, що в Росії революція Не схотіли воювати і ми Зробили мітинг Тоді нас погнали на передові позиції Ззаду розстрілювали з кулемета Вибили мало не половину Мене поранено кулею французького кулемета в руку Потім нас загнано в концентраційний лагер За кожне слово нас нещадно пороли у Франції б'ють не гірше, ніж були в царській Росії, б'ють, одливають водою і знову б'ють. Доктор стежить, щоб не забили до смерти. Лагер був такий самі мусили викопати ями, ями пообношували колючим дротом. В цих ямах ми жили з півроку, їсти майже нічого не давали. Тих, що скорилися, посилено служити в Колчака та Денікіна. Мене бито шість разів. Я не хотів їхати. Потім мене кількох ще послано в Конго мостити дорогу. Чоловік спинився. Потім він указав рукою на своє лице, цятковане нашою віспою. Знаєте, що це таке? Над нами стояли негри з нагаями Коли в спеку впадеш от сонця, б'ють, поки не встанеш. Захворієш? Просишся до доктора, б'ють, поки не признаєшся, що здоровий. Мене схопила малярія. Мене бито, щоб я працював. Одного ранку я не зміг встати. Прийшов унтер і вилів іти працювати. Я хотів встати і не зміг. Скільки він не бив мене нагаєм. Тоді вони прив'язали мене до дерева. Під деревом була мурашина купа. Обличчя і все тіло мені помастили цукром. Кілька товаришів там померло. Я б зроду відти не вибрався, якби не товариш, що проїздив там дорогою. Чоловік спинився знову. Я був в найбільших боях тої війни. Все це дурниця проти того, що я пережив згодом. Руки йому затремтіли, і з горла вилетів якийсь дикий болючий крик. Я зроду не плакав. Ви можете мені повірити? Він, здригуючись усім тілом, видавав уривками якісь вовчі звуки. Обидва сиділи мовчки. «Ви не знаєте, хто вас визволив?» – запитав Сашко. Чоловік мовчав. Спазматичні корчі схопили йому горло. Нарешті він спромігся сказати. «Я не знаю його прізвище. Він поміг багатьом. Це такий собі невеличкий незріст наш земляк». «Він руський?» – запитав Сашко. «Ну так, вроді руський. Українець!» – пояснив чоловік. Як він туди потрапив? Він казав, що пристав до якоїсь експедиції. Та експедиція пропала в болотах. Він один врятувався. «Добре», – сказав Сашко, – «завтра ви можете одержати папери». Він підвівся і стиснув руку чоловікові. Шановний професор Месебі допіру скінчив свій манікюр і бавився в кабінеті з котом. Він не нав'язував йому папірця на хвіст, як це робили деякі великі люди в час відпочинку, а знайшов інший, на його погляд, цікавіший спосіб. Набравши повенру диму, він раптом пускав його котові в обличчя. Кіт пирскав і тікав, але всюдисуща професорова рука ловила його за хвіст, і кіт діставав новий заряд диму в писок. Ще за хвилинку кіт почне дряпатись знав з досвіду поважний учений. Тоді він бризкатиме його деколоном з шприцу просто у вічі, щоб гострим болем трохи заспокоїти схвильовану тварину. Гуманний професор допіру взявся за шприца, коли йому принесено візитову картку. З радощів професор вибризнув котові у вічі мало не весь одеколон і, стосунувши тварину на прощання ногою, став потирати руки. Він запалив сигару об сигару, присунув поделку свіжими сигарами і застиг. На цей раз він вже трохи боявся виявляти свою радість занадто яскраво. О, навпаки, він буде суворий і непохитний. Нехай тепер той прохає. Увійдіть. Швидким кроком у кімнату увійшов чоловік і відразу сів проти професора. Як він? Еге? «Це не Руперт? Що за чортовина?» – заледве встиг подумати професор. «Ви цікавитесь способом фабрикації препарату Альбо», – почав чоловік. «Я прийшов сюди в справі його винахідця, Гаррі Руперта».